ילדים טובים מיקי ילד טוב. גם מיקה ילדה טובה. הם ילדים טובים. מיקי ילד טוב ויפה. גם מיקה ילדה טובה ויפה. מיקי ומיקה ילדים טובים ויפים.